يا امر رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قناهم رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي وعنا تقوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخل المنامى جرى العمر يمضي ورى من سرامى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu Tebarek Vatala, koga naš gospodar Allah Subhanahu Vatala uputi na pravi put, zaista je upućen, koga ostavu zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim, da ne drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Vatala, i da je Muhammed Ali, salatu wasalam, posljednji poslanik, poslan sa istinom. Gospodar plemenj je kazao u svojoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo Allaho s.w.t. na njegove blagodati, što se je okupio na ovom istom mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim lijepim enima i značenjima isti. Večera se koglal da govorit ćemo velikom Allahom tebarek v.t. imenu, posebno što značenje toga imena, ja sam razvišao prije možda imena El-Habirda, otpućen sa ovim velima, a to je ime Al-Aziz, Al-Mutakabbir ili ime Al-Djebar. Znači ova tri imena, međutim već u je jedno ime, Al-Aziz. Zbog čega? Zbog situacije u kojoj se danas ubet nalazi uh, ovim revolucijama koje se dešavaju u arapskom svijetu. Da vidimo značenje tog velikog imena Al-Aziz, Al-Djebar, Al-Mutakabbir. Šta su? inaro radili šestivotar radili da dočekaju taj trenutak da u toku roči tako bukvalno rečeno dožive pad ili znači samo bježanje iz države tražeći nekog spasa neko drugom mjestu. pored izzeta kojeg su imali snage i moć i porosa kojeg su osjećali onako u domenu kakvom jes' cilni radili Nađutim, Allah je Barakao je talan sve to ponizio, spustio i na kraju oduzeo tu vlast koju su imali. Upravo ovo večerašnje ime mnogo toga će nam pojasniti, ukazati gdje se izat, gdje se snaga traži, ko je taj koji posjedio tu apsolutnu snagu, ko je taj koji darila snagu i ko je taj koji oduzima snagu od pojedinca, društva, zajednice, čelječanstva i ljudi i žena. A to je Allah Tebare Kvetala i zato se opisao im velikim imenom El Aziz. Što bi moglo biti značenje ili jedno od značenja silni. Silni. Ova riječ je bukvata svaku vrstu moći, snage, jačine. Tako da kažu da je on taj pred čijom se silom se povija. Nepobjedivi. Nedokućivi. Nepojmivi. Znači, pogledajte, ništa da ne može niti dokušiti, niti upratiti, niti vidjeti. Što ću vam kovo iz nastavka, e, će više predavanje govoriti. E, ako ste udjeli, kako su otpočili sa ovim predavanjima, govorili smo prije svega o Allahu Tebare Kv. o imenu Allah il-Ilah, značenju da samo njemu rububijet, uruhujet pripada, da on samo obožava, samo se od njega traži, njemu se pada, njemu se traži i ostale stvari koje se vezuju za ibadetem. Zatim smo ga opisali sa imenom Rab, kojim se su on, Subhanovatav, opisao svoje premeni u toj knjizi. Nakon toga imena uh, uh, Ar-Rahman, Ar rahim da je taj isti gospodar, taj koji je zaslužen sa Boža, milosti i prema svojim stvarjenjima. Nakon toga smo opisali gdje on posjedio vlast, Malik, Melik, Melik, i Sunnjega, Dana i Dunjaluka, i apsolutno svaku vrstu vlasti, da to njeg pripada svaki posjed koji mi imamo, posjedimo da je to od onoga što on subhanahu wa ta'ala posjedio. <clears throat> Onda smo ga opisali sa drugim imenima, da on čuje, da on se vidi, da mu ništa znači nije on skriveno, da on motri, da je izna svi stvorenja. Međutim, ova sad vrsta opisa jeste da je on moćni, silni, el aziz I zato ćete vidjeti sada kako je to Ibnu Kajim Rahimahullah kazao kada je opisao svijet, odnosno društvo, zajednicu ljude, Na koji način mogu doći do spoznanja gospodara svjetova? Pa opisuje sve te kategorije kako neko može znači, spoznati gospodara svjetova. I na kraju zaključuje koja je to najbolja vrsta ili način kako da se spozna gospodar svjetova. Pa kaže ona, Rahimahullah, ima ljudi koji su spoznali Allaha kroz njegovu darežljivost i dobročinstvo. Dajmo na faku, pružamo dobrotu ima Allah, Bog ima poslije, kako me gleda, kako me gleda. daje mi. Na osnovu toga, on zaključio i spoznanje da je gospodar svjetova prisutan. Da je tu, znači, motri, da daje jer se brine o njemu. Zatim kaže, ima oni koji su ga spoznali kroz njegov oprost i blagost. Kroz njegov oprost i blagost. A ima oni koji su ga spoznali preko njegove kazne i kažnjavanje. Čovjek nije, znači, svjestan. Allahu je moći, da je tu sve ne pogodi nekakva dnedača, bela je po teškoće, po se vrati. Jel, vrsta kazne i na dunjalku po se gospodaru svjetova, spozna, sazna, ko je Allah te bareke v.t. Zatim kaže, ima i oni koji su ga spoznali preko njegove milosti, a ima i oni koji su ga spoznali kroz njegovu savršenu vlast i nadmoć. Sve je obuhvatio. Zatim naslija pa kaže, ima i oni koji ga poznaju po tome da su im dove uslišani, jel imaju takvi, šta da tražu da Allah tebare, osjeti da mu Allah subhanahu wa ta'ala to prime. I tomu, znači, još više ga čini čvrsti na Allahom putu, jekin, još više ulijeva u srce. I navodili su ove primjere u priješnjim predavanjima. Zatim kaže da im pruža pomoć i ispunjava njihove potrebe. To je srkoslovu koji čovjek uči i molio da Allah te bareke ve ta la pa ma Allah subhanahu wa ta'ala to sve da. Zatim kaže najbolji poznavalac Allaha od ovih navedenih kategorija je onaj koji ga je spoznao preko njegovo govora Allahu akbar. A kelamu Allah je I to je najbolja spoznaja preko koje možeš spoznati gospodara svjetova jer on subhanahu wa ta'ala je spustio tu knjigu koju je nazvao, nazvao El Aziz što ćemo govoriti poslije, da je to moćna knjiga. Danas ljudi, je li džavio, često govori jes moćno, jesu ovu riječ moć koriste u svakodnevnom životu. Međutim, gospodara svjetova naziva nešto moćno, a to njegova knjiga da je ona znači moćna, ona az, je Azizun. Da je ta knjiga moćna koju treba prihvati po njoj raditi, nije se držati, jer je u njoj uputa, jer je u njoj opis gospodara svjetova onako kako se on Subhanova tada htio opisati u svojoj knjizi. Pa kaže, najbolji poznavalac, Allah od ovih navedenih kategorija, onaj koji ga je spoznao preko njegovog govora, spoznao je svoga gospodara, koji posjeduje savršene osobine. Ovo što mi radimo. Mi znači, svako ime gospodara svijetovog, kada smo navodimo kur'anske ajete. A ti kur'anski ajete, dakle, se uzme iz Kur'ana. To je najbolja spoznana preko koje moj spoznati svoga uzvišenog gospodara, Allaha S.W.T. Zatim kaže koji nema ništa slično i koji je čisto svih vido a mai kaoste on posjedne najvšajmena i savršena svojstva on radi ono što on hoće el aziz moćni silni radi i odlučuje šta on subhanahu wa taala hoće zatim kaže on je iza svi stvorenja a u isto vrijeme je u sva stvorenja allah i to su mi pojasnili zatim kaže on je u stanju bilo što učiniti kadir Allah subhanahu wa ta'ala. On je od milostiviji najmilostiviji, od mudri najmudri. Pa kaže, spustio je Kur'an da bi ga njegovi robovi upoznali. Najkoji želi je zaista da upozna svog gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, neka čita Kur'an i vidjet će kako je gospodar sveta opisao sredo u tom Kur'anu. Zatim kaže da bi ga robovi upoznali i obožavali, da bi znali koji je to put koji vodi njemu i da bi upoznali šta sve očekuje one koji krenu tim putem poslije dolaska njemu. Nakon dolaska šta očekuje su oni koji krenu tim putem. I ovo je znači opisao Ibnu Kajim Rahima. Ova te kategorije ljudi kako i na koji način upoznavaju gospodara i kaže da je najbolji onaj koji ga upozna preko njegovog govora. A njegov govor Subhanev Atala jeste opis njega ga u Kur'anu kako se on opisao potvrđujući to ne odbacujući negirajući kako smo kazali u uvodnim predavanjima kad smo spominali pravila rezan za lavata barek vetana i mera U jeziku El Aziz El 'azza El Aziz ima značenje trijufa pobjede nad ponosa Ima isto tako značenje, koji će vam onaj koji nadvlada prilikom rasprave. Nadvlada i savladati nekoga u raspravi. Sve to se spominje znači, u Kur'anskim majetima. Pri svega Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلِلَّهِ لِعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ la. يَعْلَمُونَ I ovdje znači, je taj izzet i snaga je kaže Allah Jalašanu da sal Sva snaga pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Njegovom poslaniku i vjernicima. Ali, monafici to ne znaju. Monafici to ne mogu osjetiti. Ne mogu to prihvatiti. Allah Želešanu je njih te spoznaje, znači, e, daleko odgao na stramputicu. Jer monafic neće o priznati. I zato ćemo vidjeti iz naslovka predavanja gdje ti monafici traže izvjet i snaga Na koga se osnovnjaju, od koga to traži, od koga to očekuju, Zato su ova imena povezana sa srdašnjicom. Posebno. Gdje je to čovjek koji je nestabilan u vjeri, koji je slab u vjeri, koji nije spoznao gospodara svjetova? Ma qaderu la haka qadrihi. Allah će vam kaže, oni nisu spoznali la te bare istinskom spoznajom. I zato ti koji tako nisu spoznali gospodara traže taj ponos, snag, u izvjetu osnovnića na nekoga sakin, gospodare, sve to a nije nije zadovoljno. Zati malačalašanu kada opisuje davu da ali salatu wa salam, kasudosh da na dvojica se parniče, opisuje da jedan drugog nadladao u čemu raspravi, pa kaže na kraju wa azzani til khitat, yul ma ila davda usvlada u raspravi. Znači u jeziku ima značenje nadladati se savladati u raspravi, dijalogu, znači debata. Zatim, Allah Tebarek Vatala kaže, gdje ukazuje da ima značaj ojačati, osnažiti. I svi znate i sure uh, Jasin, gdje Allah Tebarek Vatala kaže, izarsana ilihim usnajni fakadzebuhuma fa'azazna bitharisim. Kad smo u dvojicu poslali, pa su i oni, znači, ulažu, utjerali, negirali, pa smo ih fa'azazna, pa smo ih osnažili sa trećim. Što ima značenje osnažiti, ojačati nekoga. Ono što najviše ukazuje na u Allahu Tebarekve ta'ala silu, moć, jeste da je on ta'ala stvoritelj, Halika. To najviše znači ukazuje na njegovu zaistanu istinsku snagu koju on Subhanahu wa ta'ala posilio. Allah Subhanahu wa ta'ala kaže Allahu Haliku kuli šeji. Şey. Zaista Allah stvoritelj svega. Sve što vidimo, sve što nas okružuje i što ne vidimo, gospodar svjetova je stvoritek. Allah te ve ta'ala. Zato kaže Zalikumullahu rabbukum la ilahe illahu Haliku kuli še' <i> fabudu. Fa to je spozna, ja? Kaže ona, Zalikum Allah, Zalikumullahu, to je vaš Allah, gospodar vaš, pored koje drugog istinskog Boga nema, stvorite svega fabudu, fa Nakon toga, naredba jemu samo i bađe samo njega obožavajte, samo znači na njega se oslanjajte. Kada vidite da je on stvoritelj svega toga, on je Subhanovo tava jedini zaslužen, ovo na krajišto dolazi i bađeta, da se samo njemu znači robuje. Zatim ovo ime, Aziz, je dozvoljeno da ljudi opisuju druge ili nadjevaju to ime drugima. Dokaz je da je Allah Tebare Kvetala opisao Uh, znači ženu koja je bila žena namjesnika Egipta nazvoga je Aziz u KNJIZI. Zatim je Islo tako opisao poslanika sallallahu alajhi ve selleme onim velikim imenom. Nači osobinom koja koju nosi ime. Allah te bareka kaže la kadzaikum ja rasulun min anfusikum azizun alehim anittun harisun alekum bil mu'minina raufun rahim Prošli pustom dokazivao da je dozvojeno nazvati Rahim, jel? Zbog toga što je gospodar svetov u omu ajtu na kraju opisao poslanika da je blagi milosti prema vjernicima. Ali na početku kaže, dolazi vam i gdje došao je među vas jedan od vas, Azizun, kojem teško pada Naci Azizopisega teško mu i ono naše što vi na kao vjernici to mu je teško ne može znači to teh olako da prihvati poslanih sallallahu alejhi ve sellem a u isto vrijeme i <tose> on Haris uh, žudi Judi jedva čeka da vi pravim putem krenete i on je posebno prema vjernicima blag blagi milosti znači ovo je ajet koji je dokaz da da se može nazvati neko sa imenom Aziz koliko se puta spomnje ovo Allahu te bare kvetala ime u Kur'anu U Qur'anu se spominje na 92 mjesta. Prije svega u suri Hašr koje smo dosad znači, citirali u priješnjim predavanjima, 23. ajed. Nakon toga Allah subhanu ta'la u suri Bekar spominje 160. 166. ajed. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ Hakim. I dobro znaj da je Allah aziz, da je on silni i hakim, da je on mudri. To dobro znaj gospodar svetova nas podučava i traži od nas da shvatimo gospodara svjetova da je on moćan, da je on silan, ali u isto vrijeme da je on mudar, da je mudar tim postupcima. Danas čovjek koji ima osobinu uh, jel, moći i snage, ne osobinu mudrosti, pa onda je tiranim, jel, prema drugima. A gospodar svjetova je aziz, silan i mudar, zna kako i na koji način će spravoditi svoju moć ispušta je na stvorenja. Zatim sure Al-Imran 60. ayetu, Allahu Azizun Duntaqam. Zaista on Allah tebareke ve teala Aziz silan motshal yundiqam. Koji jest toliko kaže ja. He Allah tebareke samo Ar-Rahman Ar-Rahim. Vosimenek devirnik i svi ostali upoznanje gospodara svjetova da on jest milostiv i sam milostan i one osobine koje smo uzeli, ali gospodar svjetova je aziz, jednom te pam, koji žestoko kažnjava, silan, moćan, jak, da učini što on su manu otala poželi, jer je on Kadir. Jedno, znači, jedna imena pojašnjavaju druga, a nekada jedna imena možemo naći u drugih imena, jer dio znači, značenja prelazi iz imena u drugo ime. Zatim gospodare Svjetovala suri Fatri kaže inna allahe azizun wafur. Zaista Allah te barek ve i mnogo prašta, Allah. I vidjet kako je silan, kako žistoko kažnjava, ali isto tako on taj koji mnogo, mnogo prašta. Značenje kada se ovo ime odnosi na Allah te barek ve tala. Najbolje vam to pokazuje primjer je poslanik Alislatu vasallam ibn Omer prenosi hadis bilježi ga Muslim ne sa Ahmed i ostali bi kada se popeo na minber jedne prilike pročio kuranski ajet nakon toga znači pojasnio to kaže kada se popeo na minber pročio ajet wa ma qadara Allahu haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyam was samawat matdiyat bi Allahu akbar subhanahu wa ta'ala Kad shvatimo značenje ajeta, vidjet kako gospodar svetova zašto završava ajet i neka je uzvišen on i čisto od onoga što mu pripisuju ili ravnim smatraju. Ma kaderullaha haka kadri. Oni nisu Allaha veličani, oni nisu Allaha tebara upoznali istinskim značenjem, spoznajom. Pa gospodar svjetova kaže a čitava zemlja I sve što je na zemlji, bit u njegovoj šaci na sudnjem danu. A u se te moći i te sile, da kompletna zemlja će biti u šaci gospodara svjetova. I ne samo to. A osema, a nebesa kompletna će biti smotana u njegovoj desnici. Na sudnjem danu. Zato kaže, nekon uzvišen, visoko, neke on čist. Od svega onoga što mu pripisuju i ravnim smatruje. To je istinska spoznaja, moći gospodara svjetova. Kada nešto ka odredi, samo kaže kun fejekun. Budi i ono biva. Pogledajte znači, te veličine. I zatim kaže poslanica Allah, alijih veselem, gospodar kad to sve uradi, i smota i zemlju drži u šaci u nebesa, znači u desnici, kazat će enel džabar". Ja sam svemočit. Enel mu tekebir. Ja sam gordi dok Gospodav svetova će govoriti za sebe. Zatim će kazati Enel Aziz, Enel Kerim, i ja sam silni, ja sam plemeniti. Sve to u trenutku kada je to smata. Znači, sve osobine pripadaju samo Allahu Tebare Kvetala koji su opisao ovim savršenim velikim svojstima i ovim velikim, velikim imenima. I je ovaj najbolji primjer, znači, Allahu Tebare Kvetala veličine i moć. Dok ovaka prijevod kapu detuhu, da će zemlja biti u njegovoj šaci i da će biti sema bijemili, nećete naći u prijevodu. Zato što oni koji su prevodili nisu prihvatili da latebare kvetela ima šaku ni da ima desnicu. Zato je Hlissune čvrsto vjeruje da gospodar svjetova se opisao da ima i šaku i da ima desnicu Konačno, kako Isa nam kako Njemu Subhanu ve dolikuje, a kakvoća toga je nepoznata svim stvorenjima. Niko ne zna kakva je ta desnica, kakva je ta šaka gospodara, gospodara svjetova, ali mi čvrsto vjerujemo i to prihvatamo jer je on Subhanu ve Tallahu sebe opisao tim. Zatim Katade je kazao El Aziz, silni ili moćni, ima značenje onaj čija je kazna strašna kada kaže Al Danas u Hanu kakve sve kazne znači pogađaju stavoništvo zemlje. Razni zemlje trisi. Zar to nije strašno što pogađo svijeta. Zar to nije strašna kazna? To nije milost. To zemlje trisi nisu milost. Oni su kazna posebno mogo Božce kada zadesi. Danas. Koje obožavaju ekipove i krave, i životinje, i zmije. I zmije ono tamo gdje je zadeslo danas. Najveći izometeljskoj je zabilježen. A kad Ado opisuje da je žestoka njegova kaženja kada kaženja. Znači to na dunjavku, a kakva je kazana Hiretu? Kakva je kazana u Džerhennemu? Onaj koji čita Kur'an i čita Hadis posl. nj. Sal vidi dijelimično kako je to opisano. Međutim, sušt, istinsko, istinsko spoznanje toga će osjetiti kada uleti i bude bačen u džehenem, tek tada će shvatiti zaista kakva je ta strašna kazna gospodara i gospodara Svjetova. Ibn Jarir el-Aziz kaže, onaj koji jak žestok u svojoj kazni, znači ima osobinu jačini u kažnjavanju, kada kažnjava svoje neprijatelje. Znači kada gospodara Svjetova se razljuti i rasrdi, Mi možemo da vidimo, znači, koliko, koliko žestoko kažnjava, kažnjava svoje neprijatelje. Pa zašto ljudi nikad više, zašto ne uzmu povuku, da se vrate i gospodaru svjetova, jer jedno od ovih katastrofa na dnjavku koje se dešavaju, nepogoda i nedača, jeste jedan vid kazne, ali druga strana jeste vidi i opomene, za, ono, za onoga kojeg ima razum, da razmisli i promisli. Hvala lao, mene nije zadeslo, nisam stradao, nisam od oni ali nešto znači postoji ko prouzrokuje, kod ko daje znači da se to desi, da se povrati, da se vrati gospodaru svjetova, da vidi ko je, šta je, da se preispita, šta radi, šta čini, jer ono što zadeslo zadesilo njih, može zadesiti nas, mi nismo daleko od njih. Mi nismo daleko od njih. Zašto? Zato što gospodara svjetova kaže, kada bi on kažnjavao po zasuze ljudi, na Jalku sve živo bi stradalo, šokne, svi bi stradali, niko ne bi ostao. Jer smo svi mi i zaslužili, budemo kažnjene. Ali iz bilosti njegove ostajemo. Zato treba čovjek da uzme pouku, da se vrati, popravi, da što bude bolji. I ako se zadesi u takvoj skupin da bude od onih koji su najbolji, jer će svi biti prožije po nijetima na ahiretu. Ibn Qesijad Rahimahullah kaže, Al Aziz, koji je svemu snagu dao, sve što postoji snaga je od gospodara svjetova, pa i sebi počinio nad njima zavladao i niko ne može dosegnuti njegovu visost zbog njegove moći, snage, veličine i dostojanstva. Niko ne može to dokućiti, niko ne može to pojmiti, kolika je ta snaga, kolika je ta sila gospodara svjetova, ali možemo da uvidimo, znači, nekada u ovome što se dešava, što nas okružuje, u stvaranju gospodara svjetova, s ovo što je stvoreno, Za to nisu veliki znakovi, zato nisu veliki ajeti oj gospodara svjetova, nebesa, ukras, nebesa, sa zvijezdama, kosmos, prostranstva, zemlja, sve što je na zemlji, sve ukazuje da je on Subhanov Atala jedan, da je on istinski stvoritelj. Imam Kurtubi kaže, Elazij silni je onaj koji je na dokući, koji se ne može nadvladati, niti pobijediti. Koliko je oni koji se sile, koji obje se uhvati, Pa pokušaju da uđu u rase gospodara svijetom. Jedan vid ratujan protiv gospodara jeste uzmanj kamate, kako je poslovisao Allahu alijih v.s. kazao. Zar može izaći kao pobjednik onaj koji ratuje protiv gospodara? Allaha tebara rekao je talaj Muhammed alijih v.s. Nikada. Uvijek će biti ponižen i poražen. Dunjalčki poraz mu je ono što možemo kazati nekada, neki vid nagrade. Alahiresko poniženje, vječna kazna, popravka nema tada će casa ja, leteni, da kamo se će samo se vratim jedan trenutak da budem dobar jedan trenutak to će požal tal tada nema povratka danas možeš živsi zdravsi uzi pouku vrati gospodaru svijeta prije nego što bude prije što bude kasno ibn keisan rahima kaže u laziz onaj kome ne može ništa umaći ni na besima ni na zemlji Dokaz zato je Kur'anski, ali Allah što ono kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَنَا فِي Allah, gospodaru svjetova, ne može ništa umaći niti na zemlji ni na nebesima a On je إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا On je sveznajući, zna svako stanje, svaku situaciju sve dobro zna, ništa mu znači nepoznato toga ali u isto vrijeme قَدِيرًا Svemoćan, svemožan je da učini kada poželi, znači nekog da kazni, hoće i kazni onako kako Njemu Subhanu Teala dolikuje. Tako da on kada odluči nekog da kazni, taj ne može umuč. Djego da se sakrie, djego da ode, gospodar svjetova sa svojom kazom čega, čega steče. Saade Rahimulahu kaže alaziz silni snažni je onaj kome pripada sva snaga, sva moć i nedokucivost. Zato, posle definicija koji su od Alima umeta, koji su pokušali gospodara Svjetova uh, shvatiti i razumjeti kroz značenje imena El Aziz, vidimo da je on Subhanova tela taj koji poslidi vrhuna snage i moć, da njemu sva snaga i moć pripada, do njega snaga i moć dolazi, a da je u isto vrijeme nedokučiv, nepobjediv, niti se može znači nadvladat, niti savladat. Ne mogu ga pogledi obuhvatiti. Ne mogu ga pogledi, znači, e, vidjeti. Sve je to gospodar Sveta sprejeće da se desi. I zato niko na Dunjalu ku ne može vidjeti gospodara svjetova. Niko ne može na Dunjalu vidjeti gospodara svjetova. ali u isto vrijeme kada nas uči, znači na Ahiretu, se moći vidjeti gospodara Sveta kako bude htio da ga vidimo. Zato što kaže poslanik Alesa atova selam Nećete vidjeti svoga gospodara hata temutu dok je preselite. Što znači, kada preselite, vidjet ćete posla, uh, Allaha te bareke vatala na Ili znači, zar sumnjate u viđenje mjeseca i sudca kada njenog oblačka nema, kako bilježi Buharija hadis. Tako ćete isto vidjeti gospodara svjetovana sudjem danu, odnosno u ženetu. To su dokazi, mnogi drugi dokazi koji ukazuju, da ćemo ga vidjeti na ahiretu. Ali na dunjalku, nemoguće. Zbog čega Allah te bare kveta kaže la tu do Do njega pogledi ne mogu doprijeti. Wa huwa A on je taj koji se poglede, vidi. I na kraju kaže wa huwa latiful khabir. A on je taj koji je latif, blag dobar prema prema stvorenjima i habir u istom, znači, momento obaviješ on svim tim stvorenjima. I kako budemo radili ime latif radit ćemo i meselu, znači e, gledanje Laha, bareke, Tebareke, tebareke Ve Tala. E, imamo prijen sa ali i Salatu Veselam. Za nije Musa, ali i Salatu Veselam, traže da vidi gospodara svjetova, kao poslanik. Ne samo kao običan poslanik, kao odabran među poslanicima. Jedan od petorice najodabraniji poslanika. Traže da vidi gospodara svjetova. Da li ga je uspio vidjeti? Nije ga uspio vidjeti. Međutim, kad je gospodar svjetova se ukazao djeličem, brdu, ta palina se pretvorla pretvorila u prašinu. Zamislite, posle tog detalja, posle tog vidjenja, kako, kako je okončao Musarije, srušio se na sviješće na zemlju, nije do nisu ga mogli noge držati, svijest nije mogla to podnijeti. Kada je vidio taj prizor Subhala, zamislite, brdo, uzmite Igman, uprašio da se pretvori. A on kao postane kod Allah čvrsto vjeruje u Allah, čvrsto vjeruje da je se ukazao, on to nije vidio, ali je brdo osjetilo. Nije mogao podnijeti, u prašinu se pretvorilo. Zastače je često kako je podnese, kako pojedina zapadne se to. Allah subhanahu wa taala opisuje pa kaže: "Falamma tajalla rabbuhu li-jabalij'alhu dukka." Kada je se gospodaru ukazao brdu, kaže to brdo se pretvorilo u prašinu. "Wa kharr muusa A Musa je pao nesviš posle tog detalja prizora. Kada je došao sebi, kada se je pridigao, kada mu se svijest vratila, prvo što je izgovorio Subhanek tubtu i leke. Prvo što je izgovorio posle toga, gospodaru neka si veličanstva, neka si uzvišen, počeo veličati gospodara svjetova. A nakon toga tražio pokajanje, te ugut gospodaru svjetova. Za što je tražio, i zaista sam ja onaj pravi, prvi, iskreni tvoj vjernik, poslije toga. Jevo ovo su osobine pravi, iskreni vjernika. Ako osjeti da je pogriješio, automatski nakon toga traži teubu i stikvar gospodara svjetova. Odma. To je pravi vjernik, istinski vjernik. Pogledajte mu sada, alaih sallatu wassalam. Allahovi zaslanik, poslanik, razgovaro s gospodarem svjetom, nesumnjao, potvrđuje mu, onako kako Kuran obavještava, da e Musa razgovarao sa Allahom, Allah te barek je tava razgovarao sa Musaom, bez zastora. Razgovarao. Znači nekako opisuju drugi da je Allah te barek je stvorio govor u drvo, a iz drveta se čuo glas, pa Musa, znači, kao ono, razgovara sa drvetom. Daeva stvorio svoj govor neozobila, znači mi to retvrdimo, mi tvrdimo da Gospodar svjetova razgovarao samo samo naoko kako njemu subhanehu subhanahu wa dolikuje. Zatim Gospodar svjetova ukazuje na svoju veličinu i snagu i moć u stvaranju i svemu pa kaže: "Ja e Johanna sudribe masalan O ljudi, daje vam se jedan primjer, a vi dobro poslušajte koji je to primjer. Svima izazov do Kijamskog dana. Pa zatim kaže, innalazinete du'una min du'ni Lahi, len jahluku zubaben, valavičtela'u. Kaže, dobro, poslušajte taj primjer. Zaista onaj koji vi prizivate, znači, onaj koji prizivate i dozivate, smatrajući hi, pored Allaha te barekve tala, znači, Bogo snagovi moći, oni i sliče njima, niko nije u stanju stvoriti jednu mušicu. Niko. Pa makar se, kaže, svi sakuplili kompletno čovečanstvo da jenu sičušnu mušicu stvore. Niti su kaže u stanju da nešto što nas grabi, prigrabi, uzmu i lotmu od nje. Jer je slaboaj koji to traži, koji traga zatim i ono od čega se traži. Svi su oni slabašni. Allah te barekovatala el Aziz. Je izazo do Kamskog dana, znači je izazo da izmisele ili stvore jednu mušicu. Pa zamislite onda mušici, mnogoboži koji obožavaju, traže i dove od onih koji ne mogu niti znači, stvoriti nešto poput te mušice, kako onda može veliku nedat ću od tebe od Kako ti može pribaviti neku uh, korist? vi Ništa oni od toga nisu, onda ćeš vam on dati, daje primjer mušicima da shvate i da razumiju. Da niko nije to ni u, st u stanju i takvi Nisu zaslužni sa obožavaju, nego je zaslužan Gospodar, Stvoritelj svega nebesa i zemlje, da se on jedini obožava, da se samo njega traži, da se njemu dovi, da se na njega Tabareka Vetara oslanjamo u, svako, u svakoj situaciji našega, našega života. I zato oni koji to radi, koji to čine, a član njihov opisuje pa kaže: Ma kadarullah hakka kadri. Innalaha al-qawiyyun aziz. On je Allah, ni Isus poznali, istin s A Allah je, lekavi. On je snažni, on je jaki, el aziz, aziz, moćni, znači silni. Onaj koga nije spoznao, on automatski upući da ga spozna, da je on taj ko ima i posljednje snagu i moć. Od koga se traži i od koga se očekuje i isčekuje svaki hajr na Dunjalupu i na Ahiretu. Zatim, poslanik, alaihissalatu vasalam, ukazuje da gospodar svetova voli e, jačeg i čvršćeg vjernika, snažnog vjernika, više voli, dražijeg gospodaru svjetova od koga? Od slabijeg vjernika. Od epog uvijeri radi Olaminu se prenosi hadis poslanika sasem da je kazao zaista je bolji, jači vjernik. Al mu'minu kao vi. snažni vjernik je bolji od kojeg? Od mulmina, vjernika koji je daiv, koji je slabašan. Ali kaže poslanik, vasalam, ali u obodvojici je hajr. Obodvojice imaju hajr, imana, dobročinstva. Ali Allahu draži i bolji onaj koji je jači. Koji je to što je vjernik, znači, ko je koji je taj vjernik koji je jači, koji je Allahu te bare, koji je draži? Je to onaj koji ima veće mišiće, koji je strašnik kada izađe na ulicu? svojim jel, izgledom plaši da strašuje druge. Na mrgođenu facu ima ide u ulicu, sisa plaši, bježe, da osjeća mašava kako ima njak, snažan kod njega. To nije osobina. Nije osobina da ideš u ulicu onda si surov, grub, strašan da zastrašiš druge. Imaju momenti i trenuci kad je pohvalna ta osobina i kad treba takva osobina da bude kod tebe. Ali, znači U većini takvi trenuci nisu Sad drugačija situacija treba biti to za mnogo lica, nasmjana, susret će selanih, drugi da učiniš, a kad da učiniš, nego bi mora biti pod metodom poslanika sallallahu alejhi ve prisutni kod te. Ali imam nevaj rahima hulapa Jašjava, ovoga snažnog, jako vjernika. Pri nego što spominem njegov komentar ovog hadisa u u u muslimovo izvirci, uh, za ni Abdulaj ibn Mesud dio situšan, sitan je izgledom, fizičkim izgledom. Pa kad jedne prilike se popio na palmino drvo, a sahabi su bili ispod, pa su mu mogli vidjeti potkonjenice njegove koje su bile tanke mršave. Su mršave. Pa se počeli smijavati s tim. Kaže je Poslanik Slavosan, kada je to vidio, ne mojte to činiti, tako mi Allaha, njegove su noge, na Allahovom putu, snažniji od brda Uhud. Allahu akbar. Vidjeli ste brdo Uhud, poput brda, znači ovo Igmar, samo što ne na šume na sebi ali ona i čvršće, zašto su projene postavljene na dunjalku? Da čine zemlju stabilno, Allah opisuje. Njegove noge na Allahom kvitala, putu su snažniji od brda u hudu, što znači fizički izgled niju u kom slučaju nije prijesudan, ne igra veliku ulogu, međutim igra kada, kada iman isti, i kod jedno i kod drugog, iman je isti, ali je njegovo fizičko tijelo znači jače, snažniji, ne prijat će se više plašati njega, tada igra ulogu. Jedno u tom trenutku, znači da je on kod Allaha draži, jer je neustrašivi neustrašiviji, jačiji, više će moći se suprostati, ne prijatelj nas prijeći, braniti čas musim mana A onako, znači, u osnovu nikakvu ulogu ne igra tijelo Igra jedino ono što je u srcu, jer poslanik kaže takla ha huna, bogobojaznost je ovdje. U drugom hadisu kaže poslanik sallahu aljih i veseleme, Allah ne gleda u vaše izglede, u vašu spođašni izgled vašeg tijela, kako ste se srijedru dotirali. Allah Žešanom gleda u vaša srca. U vaša srca, u rivajetu, u vaša djela. U vaša srca je vaša djela. Čije srce bude selim, čisto, zdravo je, tako dođe pred gospodara svjetova, taj će uspjeti, taj će biti spašen. Čiji izgled bude snažan, velik, ogroman, mišićav, a srce ne bude tako takav neće, to će samo biti gorivo za žehrenem. Jer na sudjem danu da kidehli sunneta, kad se Terezije postave, idemo malo s teme, kad se Terezije postave, kažu mu o, znači, učenjaci, tada će se vagati i tijelo. Tada će se vagati i tijelo. Koliko će mu znači, koristiti njegovo tijelo, ako nije bio dobar? Biće na onom tasu gdje će prevagnuti loša djela. Pa će i ta težina njegova da utječe na učinac. Da saču sačuva da vas učinu da Imam Nevi Rahimahullah, kada je opisivao znači, ovog vjernika Al-Haviv, snažni i jakni, kaže misli se na jaku i čvrstu odluku, odlučnost u traženju ahireta. Pogledajte sad opisak kako on to opisuje, tog snažnog i jakog vjernika. Tako što je nosilac ove plemenite osobine, taj koji najviše navaljuje na Allahove neprijatelje u trenutku džihada, Najbržije po pitanju izlaska prema njima, pa mi imamo primjera jel, iz onih vitki koje su odigravale, uvijek je neko bio istaknut koji je rišao, neka se omota, zamota ga, niko ne može prikrijući svoja dobra djela, ali se razokrila tovara da se njegove zikri spominju, do kjamerskog dana. Zatim kaže, najbržije je po pitanju izlaska prema njima, isto tako je jako brz u njihovom traženju. Zato kad pobjegnu sa polja, pa onda ko će za njima, ima oni hrabri, neustrašivi, to su oni koji su jaki i snaži u hadisu ovdje opisani, da idu prvi za njima. Zatim kaže ima jako veliku odlučnost po pitanju naređivanja na dobro i odračanje zla. Tut ti je mjerilo isto Habibi, znači nemaš ovog prvog e, prostora i mjesta gdje će se dokazivati, ali ima ovo drugo. Nač uvijek je prvi unaređivaj na dobro i odračavanje zla. Ne može da se od da prešuti i gibet i nemimet. I ono što nije dobro što nije korisno, nego uvijek je na usluzi vjeri. Uvijek znači upominje ukaze na lahot te bareke Allahov put njegovo pravo. Zatim kaže na svim poteškoćama na koje naiđe u tome. Svete škoće podnosi radi Allaha subhanahu wa ta'ala ima jako veliku želju za činjenjem dobrih dijela ibadeta od namaza, posta, zikra i osta vila. Pogledaj, to je taj momen kavi, nije slab, nego je naprotiv, jak, snažan onaj koji sve ovo čini. Uvijek pri prvi u svim vrstama ibadeta. Najaktivniji, najvredniji u tome, kao i u čuvanju i priježavanju toga. Znači, u je bitna. Donaj koji žudi koji je prvi sam u, u tome ustrajanje čuva to ne dozvoljava sebi da popusti u tome. I ovo se kaže na neki u komentaru navedenog hadisa. Zato Allah te barek vetala, uh, kori i prijeti svakog vjerniku slabije gimana ako da prednost. Ako da prednost. Uh, u ovim kategorijama koje su spomenute u ajetu nad Allahom tebarek vtala, nad njegovim propisima, nad poslanikom sallallahu alihi vseleme i žihadom na njegovom putu. Što je odlika znači slabog vijenika, onaj koji da prednost nečemu drugom, nad Allahom tebarek vtala, njegovim pr propisima, to ti je znaka, Bibi, koliko iman tvoj treba popraviti, jer tvoj iman stagnira, opada, više nije znači na onom zavidnom nekom nivou. Kaže Allah subhanahu wa ta ta'la u suri teube, كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ان كترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجاهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رئيسي كاجي غوسدارسيتو Ako su vam vaši očevi, nabraja najmilije, najdraže nama. Jel, svakom s vama su ove osobe koje se nabraju, nabravaju, najdraže. Kaže, reci, ako su vam vaši očevi, i vaša, i vaši sinovi, i vaša braća, i vaše žene, ima neko bliži od toga, nema, i vaše familije, idemo malo šire, i vaše familije, i vaši metak koji ste stekli i vaša trgovina, tiđara koju svakodnevno radite, braća oko džame i sudje svi mi na neki način, za koju se bojimo da neće imati prođe i uspjeha, vaše kuće u kojima boravite, koje su vam drage, ako vam sve navedeno bude draže od Allaha i njegova poslanika i džihada na njegovom putu, feta rabbasu, onda se pripremite, i spremite za ono što vas očekuje. Prijetnja gospodara svjetova svima onima koji daju znači prednost svi navedenim stvarima nad Allahom te barek ve ta'ala. Poslanikom, znači poslanikom, kad se kaže Allah njegov poslanik, sve ono što obuhvata šaria, sve što Allah traži od nas, ako se da ovim kategorijama prednost na tome i posebno ističe od svih ibadita džihadu na Allahom te barek ve putu, onda pričekajte dok Allah ne dođe bi emri sa svojom prijetnjom kojom prijeti i na kraju kaže Allah, Allah tebare koja tela ne upućuje, niti daje uput u narodu koji je fas koji su grešni. Smatra se znači veliki prijestup ako se ovo znači izostavi da ti je Allah najpreči, da ti je poslanik najpreči da je znači njegova vjera najpreča tebi, Habibi. I zato je snažan vjerni koji se ovo zanemari, stavi po strani, a uzmi Allaha poslanika, znači oni koji su mu najpreći i najbitniji u životu. Tek nakon toga kad to sve gore odradi kako treba od njihovih prava koje znači, imaju kod nas, nakon toga gledaš i znači, svoju porucu i očeve i majke i braću i sestre i familiju, i gledaš oko trgovine kako zrati, kako živjeti, kako preživjeti, sve to godaš nakon toga ali najpreći je Allah, zato propisi i ljubav prema Allahom i poslaniku su posebne stvari koje se vredniju kod Allah subhanovat Allah. Nakon svega toga dolaze ove dunjaločke stvari, redosedi koji treba redati, prioritetni, nakon kako islam traži i kako nas uči tome. Ali onaj koji krene tom stazom i tim putem shvatanja i razumijevanje da mu je gospodar Svjetova najprečiji poslanik, taj vjera koji treba čvrsto držati, ne smije popuštati, jer svaki znak popuštanja u tome jeste da si slabi, nisu na jaki vjernik. A onaj jači vjernik koji se drži čvrsto toga je bolji kod Allah i draži je Allah od slabijeg vjernika. Treba da zna da taj put nije lahak, put nije znači da kadaš uzmi ovo prihvat, ovo bit uspješ radunje, alo koji će sve. Ovaj puta a Bibije, znači, težak i tegoban put, traži ustrajnost i odricanje na njemu. Puno, znači, dunjaličkih ljepota i ukrasa, zaozvrat dobivaš nešto što je vječno kod gospodara Svjetova. gospodar svetova kaže Em hasibtum en tedhurul džennete walemma ja'lemillahu ladhine džahedu minkum wa ja'lem sabirin. Zar mislite da uđete teh takvu, znači lahku u džennet, a da Allah ne zna one koji se među vama bore, koji su istinski pravi vijenici, trude se na njegovom putu, da ostvare taj džennat, i one koji među vama saburaju na tome. Što znači džahedu, koristi se džahedu, i sabir, onaj sabirin. Oni koji zaista se trude, i ulažu maksimalan trud, da dostignu tu vječnu kuću, da je zasluže, a u tom trudu i zalaganju na Allahom te bareku je putu, Oni saburaju Habibi, što znači da taj put traži i zahtije od tebe sobom. Znači nije to tek tako rahatluk je pota. Poslali sam sam kada je došao sa ovom davom, pa se je pojavio u Mekiji Pahatiđerad, je ona prva koja ga je znači, učvrstila, zati kako, pa ga je odvela kod onog jela, što je poznao o krišćanstvo u plahu dobro. Pa mu kaže, dje mu reci šta je, zdi ga malo smirio, jačaj ga. Kaže, šta ti dolazi, kako ti dolazi, pa poslanik se od 7 znači da u Melek Čipri dolazi, da mu je kazao na prve ajete. Kaže, upamti, niko nije došao sa tim za čim si ti došao, od priješnjih poslanika da nije bio eziječan, da nije znači bio taj koji je vrijeđan, pa kada je poslanik, poslanik šuti, samo slušava što govori, i kada nije bio protjeran iz svoje države i svoje domovine, pa kaže poslanik, podaj se ovu, kada ću biti protjeran. Znači biti pri tome, palo svega, je zivjet, podnosit će inša Allah tala pomoć. Ali mu tiješko pada što će napusti Meku i znate da je osvrto se čitao vrijeme kada je napuštao Meku. Jer je Mekka nešto posebno bilo u njegovom srcu. I zato je čitao vrijeme boravka u, u Meki, u Medini, u onih, početnim danima, stano potižao pogled, kažu poslala te bareko je tala, zašto potiže pogled? U stvari želio je da njego, njegova kibla koja je prema Jerusalemu, bilo u tom vremenu, da se okrene i bude prea Meku. Pala Subanova Tala izvireo, naredio, znači, da se izmjeni pravac kibla i okretanja, da bude prema prava Nakon toga, poslanicela Selenov, dolazio Mekku često, gledao meku, znači, bilo mu je drago, ali mu je bilo tiško što je napustio tu Mekku. Ali je bio do zadnjeg trenutka, do zadnjeg, znači, ono maksimalno što je moglo da se poziva, da se dozivaju ljudi, da im se predoći Islam, do zadnjeg trenutka je bio. Ali u isto vrijeme što je podnio poslanik od žrtve Abibi koliko sabura na tom putu. Koga je udario u, 13, u 30 godina, znači, boravkome? Koga je udario rukom svojom? U svojoj dalj. Foga je pjunuo u lice? Koga je potvrijedio svojih, znači, sljedbenika? Kome je ružno riječ kaza oni koji su prihvatili din? Nel se prenosi nešto da je zabilježeno u 30 godina boravko odim teškim situacijama kad se gubi sabur. Kad je jako teško da dođe nekada da opravdaš svoj postupak sa tješkom situacijom. Tri godine izolacije, ne bojuš šta, jesti su hangla. Korijenje, lišće, jedu, šta su, kako se ponašali jedan prema drugima. To su lekcije, a vi meni, tebi i svima. U tim najtežnijim situacijama, znači kada treba jako puno sabora, nije to blagostanje, ideš ti, jedem, ja pijem, ja tiješ ti, uživamo, svi super, žene, djecama, svi, blagostanje, samo tako i opet se ne možemo da podnosimo, opet se jedne druge korijemo, jedne druge izvlačimo sablje, nožave, prijetnja, ne možemo se u safu, ne možemo se na ulici, ne možemo se uključiti, ne možemo se u telefon, nigdje se ne možemo, a nikakve iskušenja nima. Pa nikakti. Ni. Pa tri godine izolacije su, a znaš, tri godine izolacije nemaš ništa da jedeš. Ništa ti ne ulazi, a ništa. Odsto ti gospodar svetova tvoja vjera jedina. I poslanik da te poselama i da kaže ustraje bud dobar. Jasrova poroca tamo se kaže. Ja. Probadaju zabi. Poslanici se osemah prolazi. Ni kakoj Bože spusti kamenje sa besa, protjeraj, uteraj, razvali, baci u helad sve u propastni. Sve kaže sabor Saburajte porodcu Jasirova, zaista je vaše konačno prebivalište dženeta. Ojačuje ih sa riječima istine, sa onom što je mi je bilo potrebno u tom trenutku, to je sabur, sabur. Nije samo znači da svati človjek, saburaj, saburaj, saburaj. Sabur. Mora sve da znači sabur, da je put od dženeta sabur. Nema dženeta bez sabura. Ovo odricanje, teškoće u koje mi živimo, vremena koja proze nisu nikakva vremena sa onim što su proživile ashabi. Nisu ni slična. Nije, pogledaj kako dolazimo u džamiju, fino, mašava, znači, rahat, spokojstvo. Ostavio si porod, s opet tvoje to jel? Kako tako znači imaš neku sigurnost? Još ništa nije značeno što je nekada bilo koje bude. A ova vremena snagovišna će biti teža. Čim ti nisu teška, ne osjećaš. Treba se pitati šta je, ko si, šta si, čim se baviš, šta ti je glavna stvaržba, šta ti je glavni cilj? Da li je zadovoljstvo ljudi, situacije, oni koji te obkružuju, ili je zadovoljstvo laha te bare, kretala? Da li traje zadovoljstvo familije, kada odješ i zjaretiš pa se krše naredbe, je li? Miješanja, svega, sve ti miran, srce tako fino, znači upakovano, srijedno, naviko na to, pa ništa ne prepoznaš šta je dobro, šta je zlo. Zato Allah što kaže, ko da prednost tome, nad propisima Allaha i sliđenja poslanika sa oselem, prijetnja, ko bude kršio. Prijetnja može očekivati svakom momentu, svakoj sekundi, trenutku, da ga ne zadesi kazlan gospodana svjetova. Nećemo ubrati zašto se ovo dešava. Ako svatimo zaista osnovu svatimo shvatimo znači na čemu je va vjera zasnovana, šta je cilj u vjeri, tada će nam puno stvari biti inša Allah, jasnije. Zato poslanika Islata Osevan kaže, Islam je počeo na pojedincima, vratit će se na guraba, na pojedince, fetubar ili guraba. I blago se tim pojedincima, znači usamljenicima, oni koji su među velikim brojem svijeta, ti koji se drže za vjeru. I doće vrijeme kada će se takvi držati za vjeru, kao što je znači, teško se držati, kao što je teško žerajice držati u ruci. Teško je, znači danas nije, a vi bi lako držati se propisa, jer I smijavam si na svakom čošku. Na svakom čošku, posebno sestre koje su pokrivene, koliko je teško njima. Ali habibi ono što tela te bare katan reče treba obavezno se da slediš da prihvatiš da radiš po toj makar sa svi smijavali makar da svi znači odbili odbacili zar se nisu smijali sa poslanikom zar se nisu ismjavali sa sedbenicama poslanika sa zar nisu spotkarle zar nisu zar nisu i na kraju kakav je rezultat Allah užeje poslanika njegovo spominjanje do Kijamskog dana njegove sedbenike kao najbolju generaciju koju uvijek spominjemo i učimo do vu zani radi Allahu anhu da bude Allah zadovoljna svima. Kako je gospodar svjetovao uzdigao radi toga što su sljedili poslanika, što su ga ojačali, što su ga osnažili, što su ga branili, štitili i njegov čast, njegov imetak, odnosno vjeru, din. Allaha tebareke, tebareke wa ta'ala. Od eh, značenja Allahov tebareke wa ta'ala imena, kako smo kazali, El Aziz, jeste naj koji je ne nepobjediv koji ne može porasti, ne može se pobijediti njegove odluke što odredi gospodar svetva, to ćete sigurno ispuniti. Znači, nema stvorenja koje je u stanju da se ispriječi ili da odbija Allahovu te Kvetala odredbu koja silazi, koja je određena da se desi. Niko nije u stanju. Pogledajte, znači, Musa alaih uh, salatu wasalam, u kakvom narodu vremenu se pojavio. Faraon, Faraon je znao da će se pojaviti neko, il da je nagoviješ, neko ko će doći i njegovo carstvo srušiti. Imo je nagoviješ I zato je šta uradio? Uradio da je naredio subušku djetskog god roditi, da se pojavi muško dijete subie, a kad se rodio Musa aleyhisselam, Allahov je bila da će odrasti, da će biti vjerovjesnik, i na kraju da će uništiti carstvo faraona, ne samo njegovo carstvo, nego i njegovo A šta je farao radio? Radio je sve što je mogao urad da uzme sve z babe da uništi takvo je čaka koji se treba pojaviti. Međutim, gospoda, sve to nešto odluči drugačije, to kako je odluči, tako će se desiti. I ne samo to, još veće od toga da je faraon uzeo Musa kod sebe na dvor, pa ga odgajao, brinuo, znači bio pod njegovim nadzorom. Allahov, on do odgoja da sruši. A vamo sve učinio da da ne dođe taj dječak. Brat Alagovi te bare kretara odredbe kol'kai to mudro za čovjek promisliti i i svati Ovo što se dešava proti muslimana, islama, tije isplatikarije koje radi, i dan i noć, Allah ono što odrede, to će biti. Zar nije ovaj veće isplatike radi, nego i dana što radi? Sve je angaživo, sve da se ukinje svaki dječak koji se rodi, a uzeo sebi u kuću, doveo dijete koje će ga srušiti. Neznajući, nije svjesna bio toga. I na kraju gospodara svetova kada je Musa primio risalu, kada se desilo to što se desilo, uništava i Faraona, i njegovu vojsku, i sve njegove, sve njegove sljedbenike. Drugi primjer, jeste Jusuf Ali Islam. Najbolje su priče, kuranske priče, kazivanje koja je Gospodara Svjetova priča, e, za Jusuf Ali Islam, njegova braća, koliko su mu bila zavidna, šta su rade, kakva je odluka bila da ga baci, da ga ubiju, da ga ostranje daleko od oca. Na kraju Gospodara sveta nije tako odluči odluka Gospodara nije bila takva, iako su uzeli sve zbabe, sve uzroke da to se desi što su oni naumili, ali gospodar Svjetova drugačiju odluku donio. Jusuf Alizam je spašen iz bunara, odveden, zatim gospodar Svjetova ga je učinio da prođe to djetinstvo, da odraste, zatim da stasa u mladića, nakon toga poslanstvo i ne samo to, namjesnik Misra Egipta, Allahu Ekber. I dolazi je u porizni, sva njegova braća i traže halala i oposta zatim Isa alaih sallatu vasallam, zar nisu jevrijevi sve učinili da ga ubiju, da ga razapnu i na kraju imaju jekin ubjeđenje, njim kako jeste da su ga razapnili da se gubili. A gospodar kaže, barrafahu Allahu ilaihi, a Allah ga je uzdigao sebi i završao, wa kana Allahu azizan Hakima, a Allah je silni, snažni, jaki i hakeim mudri, zbog čega je to tako se desilo. Evo odluka, Hakim u svojim odredbama, u svojim odluka mudar gdje ne može niko, znači, biti sličan gospodaru, gospodaru svjetova. Muhammed A.S., naš poslanik. Šta su mu radili, mužici, malo prije smo spominjali. Sve živo su učinili, kad su donijeli konač odluku, da ga ubiju, da ga protiraju, jel? Sve su radili da to urade. Pa su nakon predo donijeli dogovor sva plemena da učestvuju najhrabriji, najsnažiji momci da dođe do okoli kuću i skupa svi da ga ubiju. Oni su imali nijet, uradili su sve što su mogli da urade. A Allah te bareke letala, Izvodi poslanika mirno, spokojnog, izlazi izveđu njih. Izveđu njih prolazi, oni ga ne primjećuju. Spašava ga od se proti njegove davi. Da spriječe tu davu, da procvat doživi. Da što više ljudi uđe. Sve su radu da to spriječe. Danas isto ovi radi. Međutim, Allahov odluka drugačija bila. To je da se islam proširi. A islam uđe u svaku kuću. I to je nagovešta poslanika, da će ući u svaku kuću islam. Da će se čuti o islam I pogledajte danas, posle svi ovih hajki, svega ovoga što se dešava protiv srbenika islama i muslimana, znači i same vjere islama, šta je pruzrokovalo? Napali su nekoliko država, srušili su nekoliko vlada, uništili su toko što su uništili. A druge strane, koliko ljudi primilo din, koliko ljudi saznalo za vjeru, koliko je ljudi savratilo vjeri, koliko je ljudi koji nikad Kur'an nisu uzeli čitati, uzeli su Kur'an da čitaju pokušavaju da pričaju o poslaniku sallahu sa alihi wa sallam kako ne dolikuje, da ga vrijeđaju sa svih strana. Allah te bar kvitalo, još više uzriže poslanika, još više. Pogledaj samo koliko je kanala kanal otvorno nakon toga, gdje šeovi svakon je 24 sata drže predavanje u poslaniku Muhammedu alihi wa sallatu wa gdje mnoštvo svijeta prihvaća poslanika kao poslanika, svjedoći njegovu risalu, poslanstvo, vraćaju se dinu, vjeri. Pa zar mi nismo svjedoci u posle? Ubo se koliko su nas strali, koliko su nas ubijali, koliko su nas krali, šta su nam sve radili, međutim mala te bare kvetala, oni su htjeli da nas dokreći, da nas progone svoj pros, međutim deslo se što nikad nisu ni zamislili da će se desiti, a to da je ovaj vakak protsvat desio među omladinovadi. Ja mi je preprešeni su brać, znači dede i nane koji nose din, sada nose i junuci, pra unuci din. Brače se svi, zamislite kad se vratla omladna tolika Pa ta ovad rad imat će žene, imat će djecu, pokoljenja koja će nakon toga, šta, sad ima koliko hiljada, koliko će biti za deset, hiljada, za deset godina koliko će biti hiljada? Sjedbenika Islama. Ti si primio, ti ćeš nasvijati svom silom, svim svojim raspoloženjim sredstvima da to prenesteš na svoje dijete na svog unuka. Više ćeš inšava biti ustrajan u tome nego što su bili naši, naše djede i naše nane ustrajan u volim da je ovaj nagrad za sam njihov trud, ali mi trebamo još više, još više da dijelimo i da ovaj vjera opstane. Oni znači nešto želi, ali Allah radi ono što Subhanahu wa ta'ala hoće, tako da nema niti je postoji osoba stvorenje da se može suprostaviti Allahah i Tabareke wa ta'ala odredbama. I vidimo da svi oni koji traže izzeti snagu i ponos, ne trebaju tražiti osim koja je Laha, Tabareke wa ta'ala, Kako smo kazali Dojon el Aziz, kod je snaga, kod je ponos, daje vlast kome hoće, oduzimaj od koga hoće, nekoga uzvisuje, nekoga unizuje, što je danas dokaz ovi revolucija. Koliko su se ti vladari snažni, jaki i moćni na posjeduju vlast, međutim u toku noći vlast je nestova. Turijska vlast smatrala se tako znači, velikom i žastokom i snažom da je pobjegao ne znam i gdje sada. Jel? Allah te bare kvitala iščupao tu vlast u toku noći. Zatim Egipatski, evo ovaj još uvijek vodi znači rad protiv svog slobništva. Zatim sad ponovni, znači demonstracije u Jemenu. za Sirija, sve ovo što se dešava, pogledaj, te vlasti, takve kakve jesu, ne pričamo jesu u rijedu, nisu u rijedu, Allah te bare kvitala tu snagu, tu silu koju misliš da si snažan jako, oduzima kad hoće. A u isto vrijeme daje kome on subhanu tala hoće, znači oni su otišli, neko će doći, neko će opet Allah dati tu snagu, ta vlast snaga je dolazi sama od sebe, nego opet Allah daj, daje nekome ili da bude iskušenje podanicima i onim koji ih slijede, ili da se zanesu, ili da budu pravedni pravični pa da zasluže hlad sudnjega dana. A svaki onaj koji traži snagu, moć, nema snage moći osim da lahate, bar neko kod njega jedin. Allah kaže Mekao je ono koji želi uzne, ferillahu il bude tražio snagu, jačinu, ponos, zaista je ta snaga i je ponos jedino kod Allah sva. Jamia nema značenje da izostaje toga sva, sva snaga i moć su kod Allah. Zato a sve koji tražiš traži od Allah. Nema je tražiš od onoga koji nema, koji niti koji ne posjeduje to. I danas se nažalost takva situacija da mnogi naši predstavnici ili koji nas predstavljaju ili džemate odbrani veliki traže na suprotnoj strani, traže tamo gdje to nema, nema, evo danas ovo što se deša u Libiji, traže pomoć od koga? Od onih koji ne posjeduju s godni godini, traže sam pa se na njih osvnja, pa njih dižu da opet uništavaju obio i muslimane, jel? Allah Tebare Kotela za takve kaže pa i Kori Elazina yatahizuna elkafirina eulija mindun ili minin. Oni koji budu uzimali prijatelje, nevjernike, mimo, mimo vjernika, Mimo vijenika kaže Allah subhanahu wa ta'ala e a yabtaguna indahumul izzah. Zar oni traže snagu kod njih, kod takvih? Fa inna l'izzata lillahi djamija. A sva snaga pripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nemoj! Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala ima el-aziz, koje je smo preveli u prevedu značenja, što je kraće moguće prevesti, kazali smo da je silni. Mada je znači ime daleko obširnije, obsežnije i se obuhvatnije od, od, od samog ovog prijevoda de kažemo je silni silniji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pored toga što je znači tako moćan, snažan, velik, opisuje se, pored ovog imena El Aziz spominje drugo jedno ime, a to je Ar-Rahim. A kazali smo kada dođu dva imena, na završetku nekog od ajeta da je to savršenstvo nad savršenstvom. A posebno kada su suprotnog značenja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ I zaista je tvoj gospodar الْعَزِيز silni i samilasni. Allah odvira. Danas, da li možete od dara opisati ovakvim svojstvima, znači da je ja moćan u svojoj vlasti, a u isto vrijeme da je samilostan prema podanicima. Teško da možemo naći nekog odvodara da bi ga opisali ovim svojstvima u značenju ono koliko se može opetiti i sa tim svojstvima. Al gospodar Subhanova Talaj pored svoje sile i moći i snage on je ujedno, znači i same samilostan prema, prema svojim, robovima i svojim stvorenjima. Zatim naredna spoznaja ili plus poznaj lahvog spanova tala imena jeste da je uzrok ponosa i snage, zbog izza za kojeg mi znači težimo i žudimo i svaki od nas bih htio da bude snažan jak, a u prvom dijelu predavanja sputkazivali da je Allahu draži i bolji vjernik koji Jači od, od slabijek, a u, ob u obodvojici je her. znači nije sada jedan definitivno daleko bolji, drugi znači da ga Allah Subhanu ne, ne gleda, ne želi, niti čega ga nagrazi njegov trud, ne. Nego znači da mu je draži i zbog njegovog imana i jačine imana koje posjedije kod sebe. To su pojasno onako kako je to imam nebevi kazao pojašenje toga Hrisa. <coughs> Ovdje u ovom znači e, dijelu, shvatanja i razumijevanja Allahovog Tebare koje imena, u prednosednom znači, naslovno, plod spoznanja tog imena, je hadis poslanika sallahu sal aljihiva sallame koji je vjerodošten, a kaže sadaka nije umanjila i metak. Pa nastavlja poslanik sallahu sal aljihiva sallame, pa kaže Allah će povećati svom robu snagu sve dok on bude opraštao. Ovaj izved snagu, koju mi želimo da imamo pri sebi, poslanik sallahu aljih i veseleme, znači uspoznanje, plodova poznaje el aziz imena, jeste da onaj koji želi da bude okičen sa snagom, osobinom znači snage, jeste da bude taj koji će oprašati drugima, jer neće prestati oprašati, kad kaže poslanik sallahu aljih i veseleme, suprotno Allah tebarek i etala će ga počasti sa snagom, sa izzetom. Sve dok on drugima bude upraš. Posebno, znači, ovdje se misli braći, braći muslimanima. Zatim kaže, niko se neće radi Allaha poniziti, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala time ne uzdigne i ne podigne. On ne podigne deređa, on podigne mjesto kod njega, znači, kod te bareke kevetana. Zato, dragi vrte, kada pogledaš koliko je, znači, tvoj oprost prema drugima, ili taj postupak koji si ti oprostio i prešao, zaboravio, radi Allaha teba, ne, znači svog šefa interesa da neko pohvali kako si ti dobar, jel? nego isključivo mora biti radi Allaha. I kada se poniziš nekada radi Allaha, Allah je zašao će ti potići tvoj kadr, tvoju vrijednost, tvoje značaje i koji ljudi, a i koji gospodara svjetova. Koliko danas smo puta, znači mogućnosti, da uzvratimo istomjeru. Nekada Gospoda Svetova dozvoljava tebi, kad ti je nepravda da učin, da učinješ isto, da uzvratiš, da pričaš glasno, jasno, ko ti je neprav da ako sa ako prikriješ, oprostiš, zaboraviš, to Allahu draže nego da pričaš, Ma mada znači nima grija da pričaš o tome. Ali mi govorimo znači, o ovim plemenim tim osovinama, koje krase znači, jednog insana, jednog vjernika u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da vidimo da čovjek neće prestati oprašati a da Allah subhanahu wa ta'ala neće povećavati njegovu snagu i njegovu moć. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala el-aziz, silni, koji posjeduje apsolutnu znači, snagu, je taj koji daruje tu snagu kome on subhanahu wa ta'ala hoće na dunjalku. E, I zato smo sjedoci i kuranskih kazivanja, a isto tako sirje poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Koliko su, znači, ashabi koji su bili malobrojni, puta pobjedili daleko veću skupinu od njihove skupine. Pa gospodar to pojačena pa kaže kemim fijetim kaliletim galebet fijetem kathiretem bi izni Koliko je puta samo malobrojna skupina pobjedila mnogobrojnu skupinu, a ne znači što su oni mogli, što su bili u mogućnosti, nego bi iznila, Allahovom voljom, Allahovom snagom, Allahovom odlukom, ne što smo mi snažni, su smo moćni što možemo, nijukom slučaju, nego sve se to propisuje i vraća gospodaru svjetova, da je on taj koji pobjeđuje i daje pobjedu, pobjedu kome on Subhanovatala hoće. Zatim gospodar svjetova je nazvao svoju plemenitu knjizu, knjigu El Aziz, znači Aziz to znači moćna? Danas mnogo puta spominjemo riječ moćno, ovo moćno i čujemo i od džahila, i mi smo nekada iskušani na istu tako izgovaramo te kupne velike riječi. Žutim gospodar svjetova kada hoće da ukaže da je nešto zaista moćno, veliko i snažno, onda on to ukazuje i znaje sigurno da je to moćno i snažno. i koji hoće snagu neka se pridržava te knjige koja je moć, koja je izvor moći koja daje drugima, drugima moć u onom znači, odmjeru, Koliko se bude čovjek pridržava te Allahove Subhanahu Wa Ta'ala knjige. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže Innalazi nekaferu bi dhikri lemma dža'ahum va innehu le kitabun aziz. I one koji su uzdevjerovali i nisu prizali, nisu prihvatili knjigu kada im je došla, pa gospodar svjetova pojaša pa kaže ali ta knjiga je kakva? Zaista je to moćna knjiga. Snažna knjiga. Allahov. I sa te dolazi ta knjiga, dolazi ti kur, od od Gospodara Svetovati odbijaš. Ne želiš snagu, ne želiš izzet ponos na dunjaluku i na ahiretu, nego popoz znači oni koji su živeli za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa nisu htjeli prihvatiti tu moćnu i veliku knjigu. Zati gospodara svetova nasilja, pa kaže opisujući tu moćnu knjigu, veliku knjigu, pa kaže: "Ra'yatihi li batilum min bayni Nije Nijukom slučaju, ne može laž prijeći tvoj knjizi. Ni sa bilo koje strani da pokuša doći. Nikada ne može doći, ni se laž pomiješati sa tom istinom. Zatim kaže, vala min halfi. Ni ispred, ni iza, ni sa bilo koje druge strani. Tanzivu min Hakimin, hamid. Jer je ona objava od koga? Od mudrog i hvale dostojnog. Od hakima i hamid. Gospoda Svetla se opisao je sada dva velika imena. Ne može, zato što Gospoda svetova čuva i nikada nije sad desilo da je ona bila iskrivljena, niti postoji mogućnost da se iskrive ajeti i značenja tih ajeta. Koliko god pokušavali ljudi koji ne vjeruju i ne žele da vjeruju, i oni koji se bore protiv islama i svjedbinika islama, nikada neće biti u stan da izvini. I kazali smo prijašnjim predavanjima da Gospoda Svjetova izaziva svo oni koji imaju šek i najmanji u ovu knjigu, da dođu sa sličnom ili dođu sa sličnim ajetima, izazove do sudnjega dana i nikada, koliko god ljudi znači, oskočili u svojom znanju i smatrali se velikim, nikada neće biti u da nešto slično sačini. Tarazi, Rahimahullah je kazao, kaže, snaga pojedinca je isključivo u omjeru njegovog imana. Znači ovim završavamo. Isključivo, znači, uomiru njegov imanem. Koliko bude imanski jak, toliko će biti snažan Kako? Zato što Gospoda Svetova kaže u ajetu walil lahil izzatu, walil rasuli i walil mu'minin. Istinska snaga pripada Gospodaru, Allahu, poslaniku i vjernicima. Walakille, walakinnel munafir la yadamun ali nevjernici, odnosno monafici, na žele da to shvate mogu to shvatiti. Što znači, ovdje gospoda svetova kaže, istinska snaga pripada kome, Allahu, Poslaniku i vjernicima. Ovo mu'minun, kako je došlo mu'mini, to su mu'mini potpuno gimana, što budeš potpunijeg gimana, možeš biti musliman, obavljati osnovne stvari, obaveze koje imate gospoda svetova duži, ali nisu svi ljudi isti, nisu su vjernici isti, onaj ko se više pridržava vjere i propisa, on je veći muqmin, potpunije gimana od onoga koji ostaje samo na farzojima. I takav je snažni i jači i tako će Gospodak Svota više pomoći nego onoga koji kaska i zaostaje, ne, ne taknići se uopšte učinjenjem dobročinjstva i dobrih dijela. Dijel. Tako da ćemo sa ovim završiti vahva temare komentala, ima raziz i značenje tog imena, volim Olazu, Ano, to da nam podare, da se okoristimo od onoga što smo čuli, da nas ojača snagom imana i stranost na njegovom tvare, kao je putu, isto tako na ovim prostorom, da se ojača, osnaži, da obstanemo i da se ova vjera što više proširi da uđe u srca svi oni koji nisu na uput.